Edu Zabalarekin gauden, gehuera ba, Elkarte Plataformako akidea. Ba, keixo egunon? Kaixo, egunon, bai. Bona, ikusi du, gaurkoan, ikazle, irakazle, e, bildu zaretela, hemen, irungo San Juan plazan, ba, murrizketan kontrako politika honi, ez borobil borobila, zateko ez da. Bai, asuntua zan, bizka bat, urteo zoan, urtarreietik azitak generaman prozesuari, bukaera bat ematean, nola baita ikasturte honetan, eta, bueno, irudikatzea hemen plazan, midasoaldeko ikastetxeen eta gurasoen e, bueno erantzuna. Bueno, ikastorte bukaraekin ikusi dugu gaurkoan bildu zaretela bai ikasle irakasle eh eta guraso aipatu zen bezala eta aipatu zute, ez, e, bueno, aurrengoa lehenengo pausoa izan da burrizketa hauei aurre egiteko, bueno, mobilizazio eta kimenen e, bueno, ba planteamenduan, baina nireietik aurrera borrokari eusteko gogoekin. Bae, nola baitari ari gara pixkabako gogo eta egiten e, hainbat ekimenengan e, ekimen pentsatzen. Eta bueno, bat ditugu hainbat ideia, segura azki indarria jarriko ditugu lan urtean. Ala nola bat izan daiteke udaletxe eibi, ondarribi eta iruni mozio bat orkestearena ba, adibidez.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 Bueno, nola beha temen hazi dela hasia ereiten, baina naiz eta hor ondo pasatu behar dugun, hori ere gogoratu behar da, datorren urtean indar berritu datorriko garela eta berriro ere ba, ekingo diogula ekimenari. Bauzongi Edu, mi esker? Zuri